kubwa salama salama ah msafiri kama hata kama samaki ndio wengi hata kama wakiwa ndogo hata yani samabeni ile ile tu unayo ulipa wewe sasa ina maana cha ya mtumbui juzi ziwani jana tukwenda ziwani samaki hawapo eh ukarabati wa, wa mtumbwi na tajiri isipokuwa Ispoku, tajiri anapowapa maelekezo kwamba endeni sehemu usika panapofaa kuivuta ile mtumbi mkarabati kwa hapo ndio mnakuja ndio maana tuliteua hii sehemu. tajiri alicheleweshwa sehemu. akateua tukaja mpaka hapa kwa siku chache lakini naona vikwazo havipo kwa na tuseme havipo kwa sababu ya kukuzia maeneo usika labda Eh, kuna mbaadhi ya watu wamesema hivyo. Wakadai kwamba maeneo haya ni maeneo usika ambayo yanahitaji usafi zaidi. Kwa hiyo tunachowaomba muwe wasafi zaidi kwa siku chacha ambazo mnakaa hapa. Hapa tuna changamoto ndugu yangu ni nyingi. Bora ya nini mlioenda shule. Changamoto ni kama ukosekanaji wa samaki, mta mwingine, upepo, uvua, alafu najikuta sasa bei nayo imeforomoka izo ndio changamoto zinazokuja nazo. kwa sisi ni vigumu kujua kwa biashara huria. Sisi tunatamkiwa bei kama tajiri. Tunalipwa tunafunga na tu mkataba ni mafuta, nini kila kitu. E, mwisho wa mwezi kwa kilo shilingi na kulingana na Nakula, Ila ya mboga unaweza ukapata hasa unaweza ukamwomba unajua hata upo. Na ule ubinadamu ujasiri, amari, upo hapo huyo ni mtanzania naye anahitaji atumikie ili taifa sasa inabidi mfanye hicho Mboga nemboka zenyewe watu wanapata hapa maripo hayapo tumesimama Yaani saizi hapa tumeshimama ina maana tunarosi. Unaanza kufanya kazi, hmm. kazi ndio unapata. Sala msozi ndio mpaka sasa hapa tunatakiwa tureje. Yaani makubaliano hapo yeye anakuambia kwa kwamba ni mkataba ni siku 60 ndipo unapokea hela yako. Kwa hiyo kama amesha hivi imetokea kama ni, ni vile zaruda kwake. Kwa hata kama udai kwamba hata kama wiki mitumbi imegoromorwa hawezi akakulipa malipo hizo usiku 60 hadi akamilika ina mm, maana pale uwezo ukaweza samaki likusudu fanyeje upate hela nyingi bila tofauti na ile ya mshahara akikukamata sana na kudhulumi mshahara wote naweza akufunga pia na maana tatakuwa anaenda na mkataba sana kwa kipindi kwa muda zile ndio zile za awali na maana zile ziko kwenye karata kilembalo kuna was tani kabisa katika makubaliano yetu na kaajili kwa mfano kama ukipima kilo tano zenyewe huandiki rizaka yake kwa, kwa mfano kipima ukipima kilo 16 kuna chilo baadhi ambazo anatoa halfu na ile zake zinazobaki ndipo naandika ndio nakulipa shilingi 500 kwa mfano ukipima kilo 16 na toa kilo 8 zake pamoja na matumizi ya chakula yeah. unaona kupanda juu yeah. zinazobaki zingine zoto naandika wewe ndio nakuja kukulipa kilo 16 umetoka kilo nane, zinabaki kilo 8 ndizo mnagawa 500 e, e. ambayo ndio unapata e, kwa ta, kwa watu hey. <laughs> <unangiza. laughs> <inaudible> na watu kama inabanda na matajiri kidogo kwa sababu na faida kwa sababu biashara haiweki wazi biashara inayofanya hatuijui mm. bali nikusubiri kutamkiwa kama tungekuwa tunajua kwamba biashara inatembea kiasi basi na sisi tungekuwa kama bokulimo unaweza ukalimo ukategemea kwamba sasa hivi nimelima unaona naweza nikapata zao hili unaona, unaona. lakini sasa tuko kwenye giza wote au serikali toe tamko kuwamiliki wa mtunzi wadogo wa wadogo mm. kwamba wafanyakazi watakuwa nalipo kiwango hiki miliki mtumbi manjani tumbi mitano, 20 basi wao watakuwa na kiwango cha kulipa kwa mtegaji wa, kiw, kwa mteja wake shilingi elfu kaza okay. eh hilo ndio litatusaidia sana basi sio nito na